We go, go, go till vår mamma We Vi will ya Få, få, få Få se da Men samma Men hon har trollat Det är trist Men vilken tur Vi har en bok Med trolleri Vi ska trolla Hem fri Vi börjar en bok Det surig har med Du sa att vi går, går, går gå, Och han låt all Ja, men vadå, då, då Vi missade spenaten Och då fick kanske sig en smält Så jag lovade att vara Hör, ni sluta, man, snäll Hörde, sluta med en Jag tror vi kommer fram i kväll Tror vi var så, så, så, vi kommer att svimma. Nej, men Nämen kaggen titta där, böllen ser du var vi är. Vi har kommit fram till slut och nu kan vi pussna ut. Alla var väldigt trötta när de kom fram till bortom skogen där trollfamiljen bodde i en gammal borgruin. Snabbfot ropade på sina syskon och de kom springande och kastade sig kring bullens och kaggens halsar. Det skulle ju jag aldrig ha gjort. Men ni får komma ihåg att det var väldigt länge sedan de sågs. För utan bullen och kaggen själva och snabbfot så var det tvillingtrollen Rulta och Lollan som var familjens uppfinnare. Deras uppfinningar blev inte alltid helt lyckade. Och så var det bokmalen Sten som alltid gick omkring med en bok under näsan. Mormor Troll som var urgammal och ja lite borta kan man säga. Och så tippen, det musikaliska trollet som alltid höll på att hitta på alla möjliga omöjliga sånger och verser. Nu hade han dagen till ära hittat på en sång som... Visst ja, nu höll jag på att glömma. Det fanns ett troll till. Lilla syster Lilltrulsa. Så lite och försynt att hon ofta glömde bort. Man tänkte inte på henne helt enkelt. I mitt tycke behandlade de henne riktigt illa Bara genom att inte komma ihåg henne. Så skulle jag aldrig ha gjort. <skratt> eh, vad var jag? Eh, jo, just det. Tippen hade skrivit en sång till sina återföljda syskons ära, Och den stämde de nu upp. Stella Per, Rolta, du står där, så att du syns. Lollan, Sten, där. Är ni beredda? Men, men vad ska jag stå? Ja, är ju du, Leltrus. Du kan väl stå där bakom där någonstans... Annie Breda!